gan de goiseán berrío y, grande y grande goisean, goisean, be río. Be río. Egun ona emondeizuela jainkoak, igande goizean berrion zailoaren entzule guztioi. Agur bero batet nire aldetik. Evangelioa entzutera, hausnartzera eta bizitzaratzera agonbidatzen zaituet. Jesusen jarraitzaileok dugun gauzarik ederrena, horregaitik berri Ona hemen, garizumako irugarren domekako evangelioa. Joarenetik hartuta dago, eta onela dino laugarren atalean bost eta berroeta bi bitarteko txataletan. Aldiaretan, Jesus zikar deritxon samariak urira elduzan, Jakobek berexeme joserri ondare emondako lur zail ondora. Antxe egoan Jakoben pozua. Jesus bideaz nekatuta, Pozuertzean jesarrizan, eguerdi ingurua zan. Ikasleak urira joan da egozan, jatekoak erostera. Horretan, Samariako emakume bat detorri zan urbila. Eta Jesusek esan eutson, emoidazu egaten. Samariar emakumeak esan eutson, zelan zuk judegu izanik eskatzen deustazu edatekoa niri Samariarra nazan honi. Jakin behar da jude guek eta samari ez da bera alkarrega zartu emonik. Jesusek erantzun eutxon. Jainkoaren doaia zein dan eta edatekoa nor keskatzen eutxon jakingo batzen du. Zeuk eskatuko zeuskio berari eta areek urbizia emongo leuskizu. Emakumeak esan utzon. Jauna, ez daukazu huraz egaz eta pozua sakona da hondik atara behar dozu urbiziori. Gurea eta Jakobek emon euskun pozu hau eta bertotik edan eben arek, aren semialabek, eta abererek, baino handiagoa etezarazu. Jesusek erantzun eutxon ur honetatik edaten dagoana, barriz beha egarritu egiten da. Nik emondako uretik edaten dagoana ostera, ez da gehiago egarrituko sekula zenik emongo deutsa da nura, betiko bizitza darion itiur buru bihurtuko da arengan. Orduan emakumeak, jauna emoidazu hori barriro egarri izan ez nahiten, eta ona urbila etorri beharrik izan ez da idan. Jesusek esan eutson, zoaz, deitu ezebre eta bihurtuna. Emakumeak erantzun eutson, ez dot senarrek. Eta Jesusek, ohondo esan dozu ez dozula senarrik, izan beha bost izan dituzu, eta orain goa ez tozu senarra, horretan egia dinozu. Emakumeak esan eutzon, jauna ikusten dut profetea zarala. Gure gurasuek mendi honetan gurtueben jainkoan. Suek, jude guok, barriz, Jerusalemen gurtu behar dala Jesusek erantzuna utxon. Zineiztu idazue makume. Badator ordua, ez honetan ez Jerusalemen nahi teagurtuko esto zuena. Zuek ez takizue zer adoratzen dozuen. Gu padakigu zer adoratzen dogun, ze salbazinua judeguen gandik dator. Baina badator ordua, hobeto esan, etorria da, benetak adoratzaileek aita espirituz eta egia azaduratuko da bena. Izanbe, aitakolako adorotzaleak ingura ditu. Jainkoa espiritua da, eta adoratzen dabenek, espirituz eta egiaz adoratu behar daben. Emakumeak esan eutzen, balakit Mesias, hau da Kristo, etortzeko dana, eta harek etortzean, gauza guztiak agertuko duzku Eta Jesusek, neunuzu, zugaz berbetan dihardu dan berberau, unearetan etorreztidan ikasleak eta egin egintzidan emakume batea azberbetan zihardu alako. Alanbe, ez eutxo, niñork, itaundu, zer gura eban, edo zertaz ziharduan emakumearekin. Emakumea guruntzia bertan itxi, hurira joan eta genteari esan eutxoan, Zatoze, egindodan guztia esan deustan gizona ikustera, ez da bera mesiaz. Gentea huritik urten eta Jesusengana joan zan. Bitzartean, ikasleak erreguk abilko zan. Maizu, jane, izu! Bainaarek esan eutzen, badaukat nik zuek ez dakizuen beste janari bat. Ikasleek itxandu eutzen alkarri, jatekoa ekarri ete dutzo ba, norbaitek. Jesusek esan eutzen, nire janaria, bialdu nauanaren naia egitea da, etaren salbazinio gintza burutzea. Ezite dozu esaten zuek, lauila bete barru ustarua dugu. Horra bada nik dinotsu edana, jaso begiak eta ikusi garizoloak ustarako belegituak. Eta laburduko diardu egitariak lantzaria hartzen eta betiko bizitzarako frutua batzen, bai ereilea eta baita egitaria batera postu daitezan. Horretan bai betetzen dala esaera. Batek erein, beste batek batu. Zeugok lando ez dozuena batzera bialdu zaitu betnik. Beste batzuek eginda belana eta zuok jasoten dozue haren lanaren saria. Uriaretako Samaria raskok sinistu edoen Jesusengan emakumeak egindako autormenagaitik. gaitik. Egin dudan guztia esan deuzte. Samaria Jesusengana etorri ziranean, eurekaz gelditzeko eskatu dutxoen. Eta egun bi egon zan han bertan. Jesuzen berbea entzutean, askoz gehiagok sinistu eben. Eta emakumeari esaten eutxoen, orain ez dugu zure esanagaitik sinisten, geuk entzun deutsagu eta badakigu hausera na egiaz munduaren salbatzalea. Garizumako irugarren omeka honegaz, Katekesia agustiari emoten jako azierea hau eta urrengo domekabiak, garizumako idugarren, laugarren eta bosgarren domekak, joan evangelariarenak dira. Uraren, argiaren eta biziaren katekesiak. Horrelas hartuko gara, nekaldi astean eta aste santuaz, pasko helduko gara. Bila da bilan erantzat garantzean dikoa dau. Zergaitik sinisten dauan ere ez dakian Sinizmenarekin topo egin, eta onuragarri izan dakila eta bila hasi eta Jesusaz topo egiten da banarentzat bizitza betekoa. Begira, gauza bat da ezinean laguntza eskatzea. Eta uste izatea eskatzen datsaguna jainkoak emon egiten dauzkula hori bai komeni baako, oh anxe esaten droguta. Eta beste gauza bat litzateke sinismena. Hori baino, Aragodoana, gaurko liturgiako irakur gai batez ere evangelizoaz, eman geikio honi argitasunapur bat. Azkatasunezen bizi dan Jesusek, legearen morrontzan dagoan emakume batekaz egiten daut topo. Evangelariak alden duazo egiten dauz ikasleak, mandatu baten atxakiaz. Jesus eta emakumearen hartu emonera sartu gura gaitu. Emakumea samari da. Atzerreratu bari gehatu ziran Samari arrein boz terri jentea gehitu jakezan, bakotxak bere erliginoa eta jainkoa gekarra zala, Israelko jainkoa gandik urrundu egin ziran arekaz kutsatuta. Eta izen txarreko, bihurtu ziran jude ezin ikusiak izatera nio. Samari arremakumeari berbea zuzentzean, Jesusek ezi bi apurtzen ditu berbea, emakume bat izuzentzea, eta samariar baten aurreratzea. Baina izenbako emakumea samariar guztien irudi izanik. Jesusek arei ere jainkoaren aurpegia iragarri nahi deutzela dirudi. Emakumeak legearen erantzuna bilatzen da. jatorriko, da. Jesusek legetik haragoko jainkoa aurkezten deutzo. Leku bati eta templuari lotua barik bioz barruan espiritu zaurkitu daitekeana. Emakumearik atse egiten jako ulertzea. Baina berek kezkatan erritarren esku hartzea bilatzen dau. Haren artean badago bilatzen lerik ere, guztiek ez dabea esmespresatzen jainkoa gazko hartu monak. Eta euren artean gelditzea eskatuko dutxo, eh, Jesusi? Guretzat, gresiar tradizinioko ontzat, Jainkoa espiritua da, aragia ez dana. Judeguentzat, jainkoa indarra da, indar bizi emolea maitasuna. Lehenengoak ez da bezertareroaten, eta jainkoa norbeira ganatzea bilatzen dau. Bigarrenak jainkoaren antzeko izatea bilatzen dau, asedala eta benetako bizi emolea. Jesusen gana elduz, haren uretatik edaten dauanak gauze bizitza hau, hartuko dut. Ez da egongo legearen morrontzan, eta pentsatzen zerremon lehikion jainkoari haren laguntza da meserea eskuratzeko. Jesusen antzera, haren maitasun indarraz bizi izango da, eta ingurukoei ere urro horretatik edatea eskeniko dutxe. Emakume samari harraren erritarren antzera bilatu daigun geukere, Jesusen gan Agortzen ez dan, bizitza iturria sortu dakigun parru-barruan. Gogoko izan dozuelakoan urrengo domekarako gombitea egiten dutzuet. Izan daizuela, atseginez gainezkako domekea jainkoa lagun. <gülüyor> de Goizean